wat vir ons het woord het, dat ons graag luister. Hoor allemaal, um, Jan het genoem verlede zondag, toe, wat ons rechtig in Canada opgeval het, is die liefde wat die mense onder mekaar het, of hulle nou die heren ken of nie. En dit is een uitdaging vir my, om, om ons het bara oor gepraat, om werkelijk uit te vind, maar om myself te en te sê in watermate laat ek toe dat God sy liefde dier my leven manifesteer. En ons weet, Romeine 5 vers 5 sê, dat die liefde van God reeds in ons harte uitgestort is, dier sy heilige geest het in ons woon. So ons is toegeris met God sy liefde, want ons is toegeris met sy geest. En, en ek, ek, dit was een uitdaging in my eigen leven in die laatste tijd om te sê, maar hier in mate, laat ek toe dat hier die liefde dier my vloeie, En ek glo en ons gaan ooit op een punt kom wat ons gaan terugsit en sê, wel, nou vloe dit hier ons nie. Dit is rechtig, is, dit, is nie, dit is nie iets wat ons in ons zak steek nie, dit, dit gaan die toestand wees waarin ons dagelijks gaan verkeer. En, en die liefde van God, die vloei van sy liefde is, is totaal afhankelijk van ons kese, constante kese. En ek was in, in hierdie week rechtig uitgedaag as moes so, as my, as moes so jouself bloedseling sier, maar het te begeer dat die liefde dier my sal vloe, dan is het alsof jy nou rarig getoets hoort in die saak. En dis wat so lekker is, ons skryf toetsen, en partij dop ons, maar moet nie ophou nie, want deerkom gaan ons deerkom. En, en ek het hierdie week dit rechtig na by my life gehad, dat, dat waar ek eindelijk omtrok in die hele situasie is, die ding rarig op my afgekom het, en, en ek rarig... <coughs> baie aantuigings en beskulligings gehoore, uh, maar juist omdat reeds vir dit wat vir ons staan. En ek lees om hierdie week in 1 Johannes 3, en ek wil julle aanmoedig om rechtig in 1 Johannes te gaan kyk, en, en te gaan vastmaak hoe die Heer ons reddig kom toeris het, en hoe hy ons rechtig met sy liefde kom toeris het, en ek, ek gaan nie alles lees nie, ek, ek wil net so paar goed vir julle uitwees in 1 Johannes 3, Ek vir julle sê, terwijl ek op my fiets rijd en ek hier die telefoon op ontvang, en um, is dit een ding wat net buiten myself, ek weet, is die Heere wat het net in my hart doorbring, die aanteigings wat kom, dat ek, dat ek rechtig hier die vrede en liefde van die Heere beleef. Die liefde vir hierdie persoon, wat ek nie vir julle kan beskryf nie. En ek, julle sê, in die vlees weet ek dis nie en dan nie, so ek vat geen eer vir my nie, ek, ek sê hulle dis glad nie ek nie, en, um, en ek bedink hierdie ding dier hierdie week, en al hoe meer kom ek op die punt wat ek besef ons as kinders van die here wat hierdie waarheid ken hoeveel keer ons ons self in die voet dier ons bezig te hou met onbenillighede dat ek my bezig hou met waar Jan te kort skiet in my leven, en waar Jan fout te maak, en Jesse het my nie gegroet nie, en hierin het gedit, so ons hou ons bezig met mense, met lensies op. ons verruil ons eers gehoor te reg, reg vir lensies op, en die oomlik toek toelaat, om, om dat Godse liefde dier my vloe, vir die aanslag van my te kom, toes ek vry, mense toes ek vry, en jylle, ek, ek sit op my fiets, ek het so'n liefde in my hart vir hierdie persoon, dat ek dit nie vir julle kan skryf. En ek besef, dat om dan vry te wees, is om vry te wees. En ek wil vandag elke van julle gaan, gaan toets jou leven, en gaan sê, in mate is ek vry. En in watermate, dat staan ek met my vleeslikheid terug en sê, jylle, ek like nou niks wat hierdie ouge sê het, of gedoen het nie. Maar jyre, ek weet wat jy van hierdie persoon sê. Ek weet, jy hierdie persoon net so lief soos die van my het. En omdat jy hierdie persoon net so lief het, kies ek om haar liefde. Kies ek dat jy liefde sal manifesteer naad. En ek sê vir jylle, weet nie wanne nie, maar ag in die dag kom wat ek hier gaan staan, en sê, daar die liefde het vir gedra. Ek weet het. 1 Johannes 3 sê, O, so baie. vers 14, ek gaan nie so paar skrif vir lees, hy sê, ons weet, dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, hoekom? Omdat ons die broeders lief het. Ons gaan uit die dood oor na die lewe, omdat ons die broeder lief het. Hy, wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood nie verder jy gaan, blijf ek om, hy sê in nou vers 16, hieraan het ons die liefde bekend, dat hy, Jesus, sy leven vir my afgeleid. En ons behoort ons leven vir ons broeders af te leid. Maar wie die goed van die wereld het, en sy broeders sien gebruik leid, en sy hart vir hom toesleid, hoe bleid die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hee met woorde of met tong nie, maar met daad en met waarheid vers 21. Geliefd is, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrijmoedigheid in haar God. Hy sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy geboeie bewaar en doen, wat al welgevraag is vir hom. Wat is sy geboed? Is dat ons mekaar sal lief hee, soos wat hy ons lief hee. Hy sê, en dit is sy geboed, dat ons in die naam van sy Seen Jesus Christus moet gloe, en mekaar lief hee, soos hy ons een geboot gegeet. Hy sê, en hy wat sy geboeie bewaar, bly in hom, en bly en hy in hom, hieraan weet ons, dat ons in ons bly, let ons in hom bly, aan die geest, wat hy vir ons gegeet. En dan kan jylle aangaan, hoefsik 4, vers 6 sê, ons het die liefde, wat God tot ons het, leer ken en geglo Vers 19, hy sê, ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. 5 vers 3 Want, dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooi bewaar, sy gebooi is nie zwaar nie. Al wat hy, jylle kan hierdie gaan aangaan, hy sê, jy, gaan lees dit, ek moet nie aanslees nie. Al wat ek beseef het hier, is die liefde van God is in ons harte. Door buiten hier die liefde te wandel, benadeel ek myself. Ek benadeel my gebedslewe, Ek benadeel my intimiteit met die heren. Ek benadeel my fysische gezondheid. Ek benadeel alles mense. En wie wat, gaan nie of daar ou reg of verkeerd is nie. Ek en jy was verkeerd, en Jesus was reg. Maar Jesus was bereid om sy leven vir my verkeerdheid te geef. So ek kan net op een punt kom en sê ek maak een kees om liefde heen. Ek maak een kees om te vergewe. Ek maak een kees om vry te sien en vry te spreek. Ek maak een keese om myself in die posiesie te sit, waarin Jesus is. Ek sien soos hy sien, en ek kree op soos hy optree. En as ek van jyself, ek roupe af iets, ek sê, jyre, wat sê jy van hierdie ding? Wat sê jy van hierdie ding, mense? En al wat in my hart kom, die jyre sê, ek het lief. Ek het jou lief, en ek het van haar lief. Ek het die wereld so lief gehad, dat ek myself gegeen. So kom ons kom op die punt en sê, vergeet die nitty gritty goed, wat jou joy in jou huis deel in ons lievelike steel, met ons verhouding tot ons kinder steel, en sê, Heere, ek kies, om aan daai kant van die kruis te staan, ek kies om te sien hoe jy sien, en ek sê, die vrede van binnen, sal alle verstand te boven gaan, jy gaan die ou wat jou in die rug gesteken, so lief heen, en jy gaan weet, dit is een wonderwerk, ons soek wonderwerk in die wat uit reistoel uit opstaan, die wonderwerk is, dat jy die een wat jou te naag kom het, kan lief heen, soos wat God om lief heen, ek sê julle dan, Goeiemorgen. Ek wil laat sondag toe ons gesing het. het was is my hart so vol, want la sondag was ek en Piet veertig jaar getrouwd en ek het gedink, man, ek wil hiervoor staan en ek wil die Heere loof en ek wil om prijs en ek wil om dankie sê, vir al die kere wat hy Pietse lewe gespaar het vir my. Want Piet, die anslag op Pietse lewe was al een paar keer. Voor ons getrouwd was het hy met valskerm geval. Geer uh, paar jaar na ons trouwe het hy by die, uh, van die silo afgeval uh, hy het my die kraan en die water en amper verdrink hy het hierdie vreesike aanslag van sy leven oorleef nou die dag het die geelslang so ver van sy voete af by hom voorbij maar wie julle nou, nou sit ek met hierdie vreesike opgewondenheid en ek wil hierdie loof en prijs daarvoor en ek ons sê die duivel die ook my sku hoor en hy sê ach man, as niemand wat opstaan nie sit jy op maar bly niet stil En Jan, ek het nie my drie gedrukt daai tyd nie. Henda, wat jy nou vir ochend gesê het, is een ding wat lang al in my kop draai. Dit is om werkelijk verhouding met die heren te heen. Dat ons ons koncentreer so om ons kennis en kennis en kennis van God, maar het ons werkelijk verhouding. Stalik en directe verhouding met die heren. Dit is vir ochend geillustrere. En as jy Isaiah 30 wil lees, daar op die hoofdstukke Ja, hy sê 30, 15 Want so sê die Heere, Heere, die Heilige van Isra In terugkeer en in rus Leer jy die Heere In stilwees en vertrouwe bestaan jy die kracht dat ons, dat ons by die Heere uitkom Ons het die kennis Of ons het baie kennis nou al Maar kom ons, kom ons Kom werkelijk, dat ons by die Heere uitkom Dis waar oor het gaan Elke ou persoonlik Vers 18 sê, daarom en daarom sal die Heere met ongeduld daarop wacht om jylle genadig te wees en daarom sal hy om verhef om om oor jylle te ontferm. want die Heere is, is die God en God van die gerig wel gelukzalig, allemaal wat op die wacht op die wacht beteken ons, gaan ons, ris, ons verhouding met hom dit is net die ding wat in my draai die laatste dat ons by die Heere uitkom dat ons ons krijk kennis, ons krijk kennis in ons koppe in bewaas ons harte die verhouding is die ding vir my wat, wat rechtig ek wil hom nog baie ophoud okay. spreek het 13 ek wil eers bekijk daar na een specifieke skrif vanmorgen spreek het by vers 12. Salomo sê, een uitgestelde hoop maak die hart siek maar een wens wat uitkom is een levensboom Een uitgestelde hoop maak die hart syk Maar een wens wat uitkom is een levensboom Ons het die afvalde partiet in die maande wat voorbij is Baie gepraat oor die ding van Ons bid en ons staan in geloof en dit werk nie altyd nie Nou, dit lyk net vir my asof hierdie overwerp belosie So kom ons, kom ons kyk vanmorgen vanuit hierdie perspektief van Salomo Hy sê Een uitgestelde hoop maak die hart syk Kom ons kyk eers na hoop, wat is hoop? waar pas hoop in in ons levens? Wat is die rol wat hoop in ons levens speel? Kan ek het so illustreer? Ons het een begeerte of, kom ons noem dit as jy dit wil, een behoefte, want patijmal is ons uh, begeerte kan het alke probleem hee. Uh, ek sal nou dit illustreer. Ons het een begeerte en ons neem hierdie begeerte of hierdie behoefte neem ons naar die heren toe, ons neem het naar die woord toe, ons spiel het aan die woord, en dan sien ons wat die woord daar aangaande daarvan te sê het, en die woord weet ons, die woord bring, kom spreek tot my gehoor, en dier die gehoor is die geloof, die geloof dan is dier die gehoor en die gehoor dier die woord, so dit bring geloof in my leven, nee, en nou geloof bring hoop, hoop Die, die Griekse woord vir hoop is die woord elpis, wat betekent to anticipate with pleasure. Hoop is die afwachting van dit wat ek sien door geloof. Want die, wat uh, Hebreus 11 gesê, hy sê, geloof dan is een vaste vertrouw op die dinge wat ons hoop en bewys van wat ons nie sien nie. My ander woorde, die woord wees vir my dit wat ek nie in die materie sien nie hoe so ek vorm die beeld van die onsienlike hoe dinge ontstaan in die wereld alle dinge het sienlike dinge uit ontstaan uit onsienlike dinge wat het Abram gedoe hy het die God gegloof wat die dinge wat nie sigtbaar is nie, wat nie bestaan nie geroep het asof hulle bestaan my ander woorde, Godse woord kyk mooi, my begeerte my behoefte is nie sigtbaar nie in die sin van julle verstaan hy is nog nie daar nie Dit iets wat ek nodig het, iets wat ek begeer, kom ons vat een beeld Ek is siek My begeerte is gezondheid My gezondheid is nog nie gemanifteerd nie Ek weis nog die symptome van die siekte recht? Nou gaan kyk ek, wat sê die woord daarvan Die woord sê, God sê, ek het jou genees Sien jou geneesing raak So as ek in die woord kyk, sien ek myself genees Ek sien ek is gezond maar ek is nog visies nie gezond nie, ek sien my self gezond. Jy sien, ek wil, ek, ons moet in die beeld kyk, die slagweld van ons leven is ons denken. Daarom sê Paulus, ons moet verander word in die vernieuwing van ons gemoed. Maar in woorde, om my siek te maak, moet die vijand, en luister, hier is nie een van ons wat hier sit waarschijnlijk, wat nie in hierdie strijd is nie. Om my siek te maak, moet die vijand a saaikie hier saai, en sê, Jy weet statistieke sê Wanne is jou beerd Sê vir my Is hier een van julle wat, wat sê wat nog nooit het beleef het nie Jy sê die vijand het jou Ek wil amper sê Hy het eindelijk jou toestemming nodig Ons geer het nie vir hom En sê ok vijand raai right, Jy maak my nou syk nie Ons geer het nie op die manier nie Maar ons geer het op die wijse waarop ons die saad toelaat Om te ontkiem so sê hoe, hoe kritisch belangrijk is het wat neem ons in die liekie wat sê watch my eyes, watch my eyes what they see, watch my ears wat they hear, ek denk baie keer aan die liekie, en sê jere, hy, weet ons het gedink, o oh, ons moet nie hier verkeerde ding daar, ek praat van verkeerde goed, ek wil praat van verkeerde goed praat ek van die vijandse aanslag ek wil amper sê die vijand moet by jou denken voorby kom hy moet jou, as het ware in jou toestemming kry om muziek te maak. En so sê, ons gee nie vorm die toestemming en sê, rijd, right, vandag op hierdie datum, teek ons die contract, ons gee oor die stemming, ons, ons doen dit nooit nie, niemand is so simpel nie. Maar ons doen dit op ander manier. Ons doen dit door toe te laat, dat daai saad, is so vestig, en ontkien. En nou, dit terloops, dit is nie die waar oor ons praat vanmorgen, ons praat oor, nou het ek hierdie begeerte, en ek gaan kyk wat sê die woord, die woord sê ek het jou genees, woord sê ek, jy is gezond, so ek wil amper sê, as die vijand jou dan aanval met die gedachte, dan kan jy jou terugverwijs, na wat sê Godse woord, woord sê, dis nie my deel nie, en daarmee is dit afgehandeld, my ander woord, ek kan nie die, die gedachte dink, luister mooi wat ek sê, jy kan nie die gedachte dink, en dan maar, jy weet, poerpoer moet om, En, en nou nou is hy bykie vaag en dink jy oor iets anders en dan kom hy weet jy moet die gedachte hanteer die skrif sê, Paulus skryf ons in 2 Korintius 10 daarby vers 4, hy sê ons moet elke gedachte gevangen neem wat in strijd is met Godse woord en dit is een actieve proces om te sê hierdie gedachte weet ek is nie Godse plan nie alom ja, is dit so kritisch belangrik om te weet wat Godse plan is maar goed ons weet ons nou al, byvoorbeeld geneesing is Godse plan so is my behoefte, my begeerte is dat die geneesing moet manifesteer nou kom woord uit die woord uit kom geloof, geloof skip van die hoop, is een afwachting, a Johanse woord, een afwachting, ek weet, dit is een saak by God, ek, ek wacht dit af, totdat dit manifesteer. Nou kom Salomo, en Salomo sê vanmorgen, hy uitgestelde hoop, maak je hart siek. My ander woorde, as ek een hoop het, as ek dit die proces gegaan het, Maar die ding manifesteer nie Dan maak dit die hart siek En nou kom Salomo In Salomo sê in spreek 4 Vers 23, hy sê Bewaar jou hart, bewaak jou hart Meer as alles wat bewaak moet word Want daaruit Is die oorsprong van die lewe Uit jou hart Is die oorsprong van lewe Besef jy Dit beteken, uit jou hart die oorsprong van doodlik Die teenkant is om ons waar. We so sê waar is my hart? My hart is my siel, my denken. Nou, as die vijand in my denken, die saad kan saai, van sy vernietiging, van sy stielwerk, van sy soogenaamde mag om siek te maak, en sê, nou het nee, het nie, ek moet het omgeen. Soos hy die saad in my denken kan saai, wat gebeur, dan bewaak ek nie my hart nie. <laughs> en as ek my haak nie gaan, die saad in my hart opkom. Sonder dat ek dit daar wil hee Dit is soos onkruid Wie van jylle saai onkruid in jylle tuine Ons vecht die onkruid aan mekaar Maar hy is maar net altyd weer daar Dit is soos onkruid En dit is interessant, hierdie onkruid is juist Wat die, die, die gelijknis van die saaier Voor ons sê, hy sê, die saad wat Wat in die, die derde deel Die onkruid verstik, wat het gebeur Hy sê, die saad het opgekom, het goeie grond gekry En die saad het gegroe Maar toe kom daar tussen die saad onkruid En wat die onkruid gedoen? Die onkruid het op een of ander manier vermoe om die goeie saad dood te groei, te verstik. So sê, ons kan, nie, ons kan nie onkruid in ons lewens akkomodeer, verdra nie. Ons kan nie een bykie leun dra nie. Want hou die beeld van die gemengde saad. Hy sê, as jy gemengde saad in jou land saai, wat gaan gebeur? Jy gaan beide verloor. Nou wonder ek die gemengde Die gemeente praat van onkruid nie Die skrif sê nie vir ons nie Hy sê twee soorte saad Hy weet, as ons nou n grasklaver weiding saai Om beter weiding te heet vir ons dieren Dan denk ek nie ons is tegen na die skrif nie Maar ek denk waar oor dit gaan Dit gaan oor onkruid Want jy sê as ek, uh, Salomo skryf het vir ons Hy sê, niemand kan vier in sy skood dra Sonder om daarmee brand nie Hy sê, ek kan nie met onkruid onk gaan in my lere Ek kan nie onkruid akkomodeer kan nie onkruid bedink sonder dat die effect gaan heen nie so, jy sien, nou, laat ek het iets vir jou ding, uh, mooi sê kijk, ons het oor jare het ons in, in die verkeerde theologie, een probleem gehad en gesê ons het altyd gehoor, ek weet die verkeerde ek was kind gehoor, hoe ons sonde gedierig dier in ons denken nou luister mooi hoe dit werk, God dink in die afval nie aan sonde ongerechtigheid Maar wat gebeur in ons denken? Toe Jesus in Gethsemanie was, was het Godse plan dat hy so moest sterf om my en jou vry te kan koop, wat ons hier kan sit vandag. En toe verskil Jesus' wil met sy vaders. Toe dink hy anders. Toe sê hy, vader, as het moendlik is, dat hy die beker by my voorbij gaan. En dan sê sy vader vir my sien, is die moendlik die enigste manier ons die wereld kan loskoop is met jou, want jy is die enigste een, wat sonder vlekke vrumpel is, jy is die enigste lam wat aan die standaard voldoen om geslacht te word, en as, dan sê, vader nie my wil nie maar jy wil so wat doen hy, hy vat sy wil en hy onderwerp dan aan God sin sê, en dis hoe ek en jy werk maar ek leem het iets onthou, sy wil het nie weggegaan nie, toe hy dit aan God onderwerp toe gaan het nie weggeen kom het weer, toe kom hy tweede keer na die Heere toe Hy sê, vader, as het jy moentelik is, laat die beker my gaan, hy, vader sê, is nog steeds jy moentelik nie Hy sê, op onderwerp my, nie my wil nie maar jy wil geskiet, dan kom hy derde keer, hy wil gaan nog jy weggeen So ek vir jou sê, as hier die gedachte nie weggaan nie Vat hom weer vast En as hy nie weggaan nie, vat hom weer vast Hoor jy alleen mooi wat ek sê Maar die feit dat die gedachte daar is, het jou nie van God vervreemd nie Die feit dat die gedachte daar is, so onwaardige, onreine, of watse gedachte, dat het daar is, het nie gemaakt, God sierig op jou draai nie. Het jou nie weer een sonder gemaakt nie. Die vraag is, wat maak jy met die gedachte? Jacobus skryf het baie mooi. Hy sê, elkeen wat versoek, hy sê, laat niemand sê dat hy dier God versoek word, die vers 12 van Jacobus 1, en 13. Hy sê, uh, want God kan dier die kwaad nie versoek nie, en self versoek hy niemand nie. Hy sê, maar, elkeen word versoek, as hy door sy eie begeerlikheid verlok word, daarna as die begeerlikheid ontvang is dan baard het sonde, en as die sonde tot volle onwikkeling gekom het, dan breng het die dood voort so jy sien, die hele proces, die hele proces van die aftakeling, van die afkraak van die aanslag wat die vijand op ons levens het kom hier dis hier in ons denken en nou wil ek julle sê denk net bykie, wat is die waarde daarvan om arguments onthalwe op een sondagochtend by mekaar te wees soos ons en ons gedagtes te focus om door wat God sê sy opinie te verneem om amen te sê op wat hy sê maar julle wesef, eenmaal op, op een week is nie genoeg nie so het meer nodig daarvan en nou, nou het ons nog een woordskolok en ons kan ander goed in die program ook invoeg as julle wil maar wie wat niks kan die geleentheid vervang wat jy persoonlik het, die voorrecht wat ek en jy het, elke dag, om het om tijd te spandeen, om, om notitie te neem, wat in sy woord staan nie, so geloof, so geloof kan bou, so daar een levende hoop by my is. Maar nou is het so, het ons hierdie probleem, met, uh, met die hoop, wat beskaam, in die sin van, ons staan en staan en staan en staan, is een aanslag tegen my, ek verneem wat die woord sê, ek geloof dat ek hoop dit, En nou, nou kom het nie door nie. Dit kom net eenvoudig nie door nie. En nou is die vraag, wat is dit? Wat is dit wat hierdie goeders uit my leven uit, of, of weghou? Ek denk wat ons na nou moet kyk vanmorgen is, kom ons kyk na, is dit wat my begeerte is? Ek het gesê, ek gaan iets sê oor behoefte en begeerte. Ptyk is die behoefte, tyk is die begeerte, Maar stem jylle saam, dis moendelik ek een begeerte kan hee wat nie oplein met God sinne. Versteem jylle saam? Ok, dan het ek, 1 Johannes 5 sê vir ons, Babai vers 4, nie, hy sê, ons weet dat as ons iets vraag volgens Godse wil, dan verkry ons die bedes. So nou kan ons dadelijk sê, joe, maar hierdie ding wat nie manifesteer in my leven nie, is dit dan nie Godse wil nie. So nou is dit weer vir ons belangrijk, om te weet, Wat is Godse wil en wat nie? Wat staan geskrywe, waar staan wat geskrywe? Want het is vir ons belangrik om inzicht te kry in wat geskrywe staan, so dat ons die woord het, so dit geloof in ons kan bouw. En jy sien, al die jare het ons gesit en ons is voorgesê, want Gods dienst het ons verlam, maar Gods het gesê, sit jy net stil, ek sal vir jou luister. Jy weet die tussenganger, die Mooses. Maar nou het ons by een plek gekom waar ons ons self, Godse woord kan delf, waar ons self toegang het, waar ons besef dat Godse Gees net soveel in my leef as wat hy in die, elke prediker leef en wat hy in Jesus Christus geleef het en hy wil sy woord nou in ons levens openbaar okay, so nou moet ons kyk na wat er begeerte is nou die wettige en wat er is die onwettige begeerte sou daar onwettige begeertes wees alright, ons kan dat by daar oor, ek wil nie daar op ingaan nie kom ons gaan kyk liever na, wat so die rede wees, waar die begeerde, die behoefte nog nie gemanifesteer het nie in my leven De hoe verduidelik ek dit hoe verduidelik ek het aan myself, want onthoud nie het. as ek nie verduideliking het nie, dan maak het my hart siek, wat beteken dit? dit beteken my hoop vervaag die oorsprong van die leven die oorsprong van my geneesing moet so uit my hart uitkom, hoor mooi My geneesing kom God af nie God het sy deel gedoen God kan nie besluit of hy my gaan genees of nie Ek kan nie, nie voor God gaan staan en sê, Jere sal jy my genees asblief nie, sy onwettige gebed Hy het Hy sê vir my, waarvan praat jy? Ek het het laag gedoen, dier my wonde het daar vir jou geneesing gekom Ek het jou syktes in my lichaam gedra Ek het opstaan uit die doodheid Ek is in my rus hy sê, so hier is een afgehandelde saak, so die, die, die geneesing die oorsprong van lewe moet nou van baaf kom toe van baaf kom, uit my hart te so nou kan ons sê althou die, die oer ouwe seker die eerste rede waar oor goed nie manifesteer nie is, omdat ons dalk nog vasthou aan die oer ouwe van die vijand wat vir ons gesê het Alles wat gebeur, hierdie siekte, hierdie Elende, hierdie tekort, hierdie krisis wat ek het Hierdie ding wat leid tot die begeerte Of die behoefte in my lewe Hierdie aanslag te my, is God Se manier om van my beter mens te maak Is God wat gee En so wat Job verkeerlik geset En so As wat ons daie leen, so as wat daie leen Nog een vesting het in my lewe Dat ek sê, o, ek hoor dit nog Ek hoor dit selfs in ons midden nog Iemand sê, maar dan was daar Seker maar een doel daarmee God werkt nie so nie. God het nie een doel daarmee nie. Asblief, ons moet dit uit ons gedachte uitkryf, want so lang as, as wat ons die nie manifestatie van die offer van die volheid van die geest wat in ons woon, so lang die nie manifestatie daarvan, toedig aan God wat sê, nie, ek, ek doen het nie, ek moet nog besluit om het te doen. Jy moet nog presteer daarvoor, dan so terug by die moeder van die eens. Jy moet presteer om God Godse guns te ween. En sê, dit het Jezus die nek in geslaan Hy presteer namens ons En ons is geen prestatie nodig nie So die leen is weg Ons kan dit begrawe en berre verochend En sê, daar is nie sprake van Dat ek sal nooit weer sprake van wees Dat God geneesing of voorsiening Of beskerming van my sal teruggehou Omdat hy my iets wil leren Of iemand anders iets wil leren Of omdat ek iets verkeerd gedoen het Of wat ook al nie God sê, daar sê Dis Ons is geseen met alle geestelike Seeninge in die hemel in Christus Dit gaan nie gebeur nie Dit het gebeur So van, van God af is dit daar Die tweede ding Rede waarover het moeilijk nie man nie steen nie is tyd Kijk Onthou Kom terug, kom terug na geneesing Gebruik nie maar geneesing Omdat het een gemakkelike een is om, om daar te verwijs um, As ons kyk na geneesing die makkelijkste manier om te genees, so natuurlijk wees dat ek naar iemand toe gaan, en hy leem my handen op en woeps so as ek gezond, wonderwerk, en dit gebeur. Maar wat ons wel sien, en daar oor het ons al baie gepraat, is dat baie van die geneesings nie stand hou nie. Omdat daar geen geloof in die individiek ontwikker het nie. En as ons geloof in iemand anders een geloof is, is ons verkeerd, ons geloof moet in, in Jesus Christus wees. Hoor wat het hy in dag gelees, kan ek net weer dit vir julle lees, Ek hoop jylle dit gevang, soos ek het gevang het Hier in 1 Johannes 3 het, Lees hy daarby vers 20 Lees hy hierdie ding vanmorgen van ons Hy sê Vers 22 En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom Omdat ons sy geboeie bewaar En doen wat welgevallig is Voor hom En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seen Jezus Christus moet glo Kom ons vat net eerst die stukkie Hy sê, dit is sy gebod dat ons in die naam van sy Seen Jesus Christus geloo. Jy sien, om te geloo in sy naam, beteken, dat hierdie goed afgehandel is. Maar luister nou mooi, ons kyk hier in die daar, nou, Paulus, wat vir ons skryf oor die gaves van die gees, daar praat hy van die gabe van gesondmaken, in 1 Korinthus 12. Maar dan onderbreek hy homself na sy in 1 Korinthus 13, hy sien, maar ek wees jylle uitneemender weg. En in die 14 gaan hy weer aan met die gaves. Wat is die uitnemender weg? Dis wat van Kapi gepraat het, verhouding nee my verhouding met iemand wat vir my bid nie my verhouding met die geest van God wat die geneesing binnen my dra hy sê want as my hart getond is, my denke gezond is, hy sê dan is die oorsprong van die lewe van binnen af dan sal die fontein van levende water van waar af kom van binnen af vloe strome van levende water sal uit jou binnenste vloei dit is wat Godse hart is, daarom sê ek, weis jy luid, neem daar weg, en as ons dus na tyd kyk dan moet ons onthou, dan sit ons in die situasie, waar ons vir mekaar gesê, daar is ek en hier is Godse geest wat nou in my woon want ek het Godse gees genooi om in my te kom woon en nou is die proces om hierdie paarskuip van my denke vol te kry so dat hy oorloop, en as, as daar dan een tydsverloop is tussen die begeerde en wat Godse woord gesê het en ek glo en ek oor verhoop dan bet, kan dit wees dat die parskuip niet eenvoudig nog nie vol is. Nie. So, dit is nie iso nie. Die parskuip wordt vol door te focus op wat Godse woord sê. Maar nou sien ons iets anders wat interessant is. Ons sien meer as net wat Godse woord sê. Ons sien die verhouding wat daar is. Jy sien, wat ek sien met die goed met tyd, wie wat soos dilemma moet tyd, wanneer is tyd vir ons van en van het vir ons te langk? Wanneer vat het volgens te lang? Ons is gister het ons een breilof hier gehad En die breilof is elf hier, En hier is ons allemaal gereed Vijf voor elf, allemaal sit, ons wacht vir die breid En ons wacht En ons wacht En ons wacht En toe uiteindelik so amper half twaalf Toe maak die breid eers een opwachting Die breid het toe, toe tegekomen na Blomme vergeet En terug gerealvalt het om het te gaan haal Dit waar die wacht na kom Maar wat, wat die lange story, story daarvan is Wat ek jy wil sê is dit Hoekom was dit vir ons so lang Ons het in wacht laat die breid moet kom En ons wacht En ons wacht En ons focus is op die breid het moet kom En die minute tekstaardig voorbij Maar as ons byvoorbeeld Toe die breid nou nie kom nie Sê hy goed Kom ons loof so lang die Heere saam kom ons geniet het, en ons maak een partijkje van die ding. Hoe vannacht zou dit voorbij gaan het? Net so, dan is die breit hier. So, sien, wat ek sien is, dit in die volmaak van die paarskuip, ek probeer veel praktische raad geef vanmorgen van hoe maak ons om hier die paarskuip vol te kry. Ons neem kennis van Godse woord, dit het geloof in ons gewerk, en nou staan ons in afwachting daarvoor, Maar wie wat die beste ding is, focus op jou verhouding en nie, op jou geneesing nie want jy sien, as ek op my geneesing focus, byvoorbeeld, of op die probleem wat moet oplos, die financiële probleem wat er moet rechtkom, die krisis wat ek in een verhouding het, uh, dat dit moet rechtkom, terwijl ek daarop focus, hoor jy, dan tik die minute voorbij, dit tik starig voorbij, en die tyd voel soos een eeuwigheid, en die uitgestelde hoopmak, ja, ziek, en wie wat gebeur, Dan word ek soos die hoener eiers gebroei het Je weet en dan lees hy die eier Sy broei om van 16 of 17 dagen Dan sê sy echt nee, nie, ek gee moed op Die hart word syk En dan staan sy op En moet sy voorbegin broei En nou sê ek, hoeveel keer het ek al in my leven Voorbegin broei Omdat ek die woord gegloed Maar ons die pad het my hart syk geword Wat my focus was op die manifestatie en solang as wat my focus op die manifestatie is hou die ding my vast want ek bly in die situasie bly ek binnen in my krisis en ek focus op die krisis omdat ek die manifestatie soek terwyl as die Heer het het gesê en het is by hom afgehandel dan kan ek maar nie rus in gaan wat die kap is van ons gelees en terugkeer in rus die julle stilwees en vertrouw is julle kracht te sê, jyre, ek kan ontspan al ervaar ek die symptome in my leef, al ervaar ek die tekort in my bankrekening, al ervaar ek die aanslag op my lewe jyre, dis afgehandelik is in die rus. ek gaan die tyd gebruik om op jy te focus in plaas dat ek sit en wag en sê, wanne kom jy die breid jy sien, as ek weer sien, en ek vir jylle dit sê in my lewe die geneesings en die dinge wat op hierdie manier met my gebeur het het allemaal so gebeur M miskien is ek met dat te bezig, ek het die tyd om daarop aandacht te gee nie, so die lewe gaan net eenvoudig aan, hy vat vir jou saam en dan wat gebeur, dan kyk ek na tyd, kyk ek oor my schoon en sê, o dit het gebeur, dit het toe ek het nie eers met die bang besef het manifesteer nie, ek kyk nie terug in my lewe en sê, o, ergens het het begin manifesteer, ergens het die geneesing doorgebrek, ek sien die symptome is nie meer daar nie maar bestaan jy, dan gaan ons die tyd, want ek denk die belangrikste ding hier, is waarschijnlijk tyd. Dan gaan ons die tyd probleem oorwin. En sê jy, ons sit nie meer in wacht en wag, en wacht, want jy sien die hele ding is, onthou uit die oorleun uit, waar kom het vandaan? Die jy moet dit doen, die jy gaan dit nie doen nie. Dit is uit my binneste, wat die strome van die eeuwende water kom. Dit is uit my hart, wat die oorsprong van lewe is. So die jy gaan dit nie doen nie, hy het dit klaaggedoen by God is daar geen, besef jylle, daar is geen wachtheid by God nie, geen, nie een sekonde wachtheid nie, by God is dit afgehandel, die wachtheid is aan my kant, en jy sê, as ek by plek in kom, waar ek kan sê, jylle, ek besef dit is afgehandel, ek weet die paar scheepers bezig om vol te word, ek focus op die woord, maar ek focus nie op die manifestatie nie, ek focus op die, ons oog gevestig, nie op die manifestatie nie, ons oog gevestig op Jezus, die leidsman en die volleinder van ons geloof. Dan sien ons die, die ding in plek en kom. Ek het nogal paar geskryf. Uh, ek het gesê van die onwettige begeerte. As ek onwettige begeerte, dan dyn het onwettige begeerte. Wat sal so onwettige begeerte wees? Um, kom ons denk, uh, byvoorbeeld, iemand het my te nage... Nou ek bedink dit nie, ek sta hier en sê, luister um, Mag, jy hoorde jy ouge sê, my jou bed collapse nie Ek sta nie, mag daar iets vreseliks met jou gebeur nie Ek het nie die ding nie, maar weet jy wat Ek is eindelijk daarom so, my antennas dam so uit om te hoor Dit gaan nou nie so goed met hom nie uh, uh, Weet, hoor jy, dis maar nog een stukkie vlees Maar besef jy so iets wat nie uitgespreek is nie, is een onwettige begeerde, want God sliet tegen iemand anders nie, want God het die prijs betaal, en sê so wat God nie my na, na my werke sien nie, maar my, as hy na my kyk sy sien sien, so sien hy die volgende persoon, sien hy in sy sien, en dit is waarom uh, enige begeerde, of dit nou uitgespreek geformuleer is, of dit net na die tikkie plasier is wat het my gee, as het nie so goed gaat met die ou, wat hom self as my vijand voordoen is een onwettig gebegeerd. Sien jy. En wat doen die goeders met ons? Die goed blok die vloei van Godse gees Want dit geneesing is een vloei van Godse gees Recht? Sy beskerming is een vloei van Godse gees Sy gezag, sy kracht, is een vloei van Godse gees door ons levens. Alright, so dit moet vloei. Nou kom Jezus en Jezus sê, naai op hulle geblaas het en sy geest vir hulle gegeet, ondou Johannes 20, Wat is die eerste ding wat hy vir hulle sê? Hy sê ontvang die heilige gees Nou het hulle al die beloftes Al die gaves van Godse gees Is nou in hulle So wat sê Jesus vir hulle? Hy? hy sê ontvang die heilige gees Nou die volgende ding wat hy sê Luister nou praat julle in tale Julle profiteer Julle maak jy sêkens gezond Julle wek jy doos op Is dit wat hy sê? Wat sê? Hy sê as julle die mense Hulle sonde vergewe Da is dit vergewe As julle die sonde hou as het gehou, hy sê Godse geest in jou, stel jou in staat om te vergewe jy sien onvergivings gemensgesintheid, of die gebrek aan vergifnis, sou die geest van God kanseleer, stem jylle saam, as Jesus sy offer nie gemaakt het, nie die prijs betaal het, so ons in totaliteit voor God vergewe was nie sou ons nie die heilige geest kon ontvangt kan ek het weer sê, he. die heilige geeste teenwoordigheid in my en jou is as gevolg van die feit, dat ons vergewe is Jezus gaan een stap verder, hy sê, wat is makkeliker om te sê, want nou jy die lamman wat laafgezak het uit die dak, hy sê, wat is makkeliker om te sê jou son is jou vergewe of stand op nie meer jou bed en we gaan nie huis vergifnis is die slepel vir Godse geeste werking En daarom wil ek jou sê, as daar een vorm van onvergevingsgesintheid in my leven is, blok ek die vloei van God geest die in my leven. Dan kan ek verstaan dat die manifestatie wegblij. Enige vorm van onvergevingsgesintheid. En nou kom ek terug na 2 Korinties 10. Hy sê, die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings neer te werp. Hy sê, terwyl in ons, die plannen van die vijand verbreek op wat manier. nie. Hy sê, dier elke gedachte gevangen neem, wat in strijd is met Godse woord, en het te buig in gehoorzaamheid aan Godse woord. Dit beteken, dat ek en jy, ek wil sê, in kontak is met wat ons denk. En as ons by een plek kom, wat ons gewaar word, dat ons gedachte dink teen oor iemand wat, soos Gerard sê, nie so vars is nie. Om die gedachte gevangen te neem en te sê, Heere, jy dink nie so nie. Ek kies om te dink soos jy dink. Want jy sê, as ons die gedachte gevangen neem, dan laat ons die woord geloof en hoop laat ons deervloeie na monistatie. Dit is kritisch belangrik dat, dat ons dit in plek sal neem. Ek kyk bijvoorbeeld na, na nog ene en dit is twyfel. Jacobus sê vir ons die ding, hy sê Hy wat twyfel, moet nie dink dat hy iets van God sal ontvang Nou, waar die twyfel Jy sê, een uitgestelde hoop maak die hart siek, hoekom word die hart siek? Ek kom by een punt dat ek twyfel Maar kiek hoe werk al die goede saam As my focus op die manifestatie is nie op, die, op, op Jesus is nie en, en die ding bly weg dan begin die vijand vir my sê Hey Dink jy nie, dink jy nie Ek ondou my ma was baie syk En sy het hierdie goed gehoor en gegloe Maar ondou sy het kom met die leeftijd van oorlevering En dan so elke paar Daag of paar weke of Wat ook al As ek al by haar kom en sy sê my kind Is dit nie maar dat toch die heres er Dat ek syk is nie Oor die, oor die, die oorleen Van haar besit neem En wat sy nodig gehad het Is om die leen gevang het neem En te sê ek byg jou in gehoorsamheid en elke een van ons het nodig om te uitleun gevangheid te neem, sê ek paie gehoor anders gaan die twyfel deerkom, anders kom die twyfel weer. jy sê hoe lang, lang kinkiel op twee gedagte is, jy sien daar is sekere dinge, ons kom weer terug na die wettige en onwettige begeertes toe, die jou vraag wat jy moet vraag is, is my begeerte wettig? Is die ding wat ek voor gloe hoop, is dit wettig? Jy sien, dit is baie subtiele een hierdie dit is baie makkelijk, as ons kyk na geneesing dit is wettig geneesing is wettig sê dit nie bed, geen twaalfel nie beskerming, is absoluut sy ingele aangaan ons bevel gee wettig voorsiening, Godse voorsiening in ons levens wettig, 100% maar wat is voorsiening? hy sê, as jy let om te eet en te drink en aan te trek dan my laat my vergenoegd wees ek en jy is lang al by eet drink en aantrek voorby dis die wat oor vir ons gaan nie vir ons gaan voorsiening oor waai meer het gaan oor reikdom, oor grade van reikdom ons sit amal hier so in hierdie vertrek vir morgens amal skat vergeleke met ons oor die straat bly maar ons sien ons self as arm oor julle Nou wat is Godse plan vir ons leven? Hy sê, ons sal in die leven heers, hy sê, maak jy die kop en die ster nie, hy sal uitleer in die leven nie, weet wat sê dit vir my? Dit sê, dat Godse seen, die geestelike seen in die himmel, wat in Christus ons deelgeword, maak van ons die kop en die ster. nie, en dit beteken, dat Godse hart vir ons is, dat ons ook, financieel, materieel, oorvloed sal hee. Oorvloed sal hee nie in een knijptang sit en sê, hoe gaan ek die, die maand uitkom, hoe gaan ek die loon betaal, hoe gaan ek die kraag betaal, hoe gaan ek my huis betaal dat daar genoeg sal wees maar onthou nie, ons kan ons begeerde verder vat, is dit ons begeerte kan hebsig word ons begeerte kan by een plek kom wat het sê, ek wil meer en meer en meer ander is genoeg genoeg ek kan daarby kom en ek wil nie, ek wil nou nie een demper op jou plaas vanmorgen nie wat die wat dit sal gegeven word Dis belangrik dat ons weer eens Fokus plaas nie op die manifestatie nie Maar op Jesus, die leidsman, die volwender van ons geloof Gaan na iets gebeur Kom ons kyk net bykie na As ons net na die voorsiening van, van uh, materie kyk Baie ouds beskuldig ons dat ons geloof aan die voorspoed godsdienst Allende die voorspoed theologie. Nou die voorspoed theologie soos ek het sien Is die neimiet, kleimiet, vrymeiet jy weet die ouwe hartlip in die bult op, en hy sing, I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy. Jy weet, dis power of positive thinking. Nou, daar is power in positive thinking. Maar luister, dis nie wat van ons praat nie. Ons praat nie van my, my vermoe om hierdie goeders te maak bij herking. Ons praat van my voorrig om in Godse voorsiening te lewe. My voorrig om in Godse voorsiening te lewe. Paulus krijf ons in die versies 10, hy sê, hy sê, ons is geskapen tot goeie werke wat hy voorbereid hy dit voorbereid, so dat ons Paulus skryf ons in die versies 2 vers 10, hy, sê, hy sê, ons is geskapen tot goeie werke wat hy voorbereid hy dit voorbereid, so ons daaran kan lewe so ek kan eenvoudig daaran lewe, dis Godse hart maar die voorspoed theologie waarna ons kyk is dat ons sien dat God sê, ek maak jy die kop en nie die sterk nie, nie, nie hy sê, ek maak jy die, jy die hoogste boe al die nasies van die aarde God sê dit is my seen oor jou En het sy seen gekom, ja Hy sê die dag het gekom dat die goeie woord Dat ek oor Israel en Jode gesprek het In vervulling gekom het En Jesus het die woord in vervulling gekom So God wil hee dat ons die kop sal wees in die sterf nie Daarom is het so belangrijk dat ons begeerte Of ons behoefte moet manifesteer Maar hy sien Wat sal die weise wees Wat sal een methode wees Waarmee ons Ons begeerte kan toets Of dit hepsig Of welis is en of dit van God af is. Wanneer is dit hebsig en welis? Wanneer is van God af? Uh, en dat vanmorgen oor, oor liefde gepraat. Jy sien, uh, Edkel sê, Love is the desire to benefit others. The desire to benefit others. Hy sê, even at the expense of self. Wanneer word, het, liefde is my begeerte om iemand anders te bevoordeel, al is dit ten koste van myself. Daarteen oorplaas hy last of welis Hy sê, last is the desire To benefit myself At the expense of others So wat ek jou wil sê is, dat as jou Begeerte, kom ons wat het mooi wil Ek kyk na my biermanse perceel En ek sê ek wil hom graag koop Is dit een wettige begeerte? Wat sê jy? Hy sê, as ek Begeerte begin, nie enig wat myne is nie Want, hy weet, my vraag is Wat is die motivering? My bierman besluit Hy, hy is oud en hy is moeg en hy wil ophou boer en hy kom na my toe hy sê, luister, my perceel is nie mark ek wil graag sy perceel koop is hy begeerte wettig? voor so sure. maar, my hierman is jonk en hy spook en hy het net een perceel en hy, hy spook om het te maak en hy kan het amper nie recht kry nie en ek wil graag sy perceel koop wat nou? hy sien, last is the desire to benefit myself uit die expensive others en nou, nou sien ek om liever ondergang terwyl ek die middele het, wat sê hy en da, Hy sê, wat help het jou om te sien dat jou bierman gebrek het? Hy geef vir my wat nie nodig het nie. Ek sê nie, as ek het terughou, dan gaan hy gauwere onder, en koop ek sy perseel. Nou kom ek na die heren toe, en ek sê, heren, ek wil sy perseel koop, sal hier vir my die pad oop, man. Hoor jy, waar is ek nou? Nou wel is ek in welis in. Nou is ek in heepsig in. Ek neem dit nou maar as een voorbeeld. Ons, ons sit in verhoudings, en verhoudings sit tot baie keer die selding. Ek sê, jyre, ek het hierdie plek, ach man, in ons gemeente werk het lekker so. Jy weet, uh, ons kreem ons vir ons so'n nis aarjaikie, dis my afdeling hierdie, dis ek die. Jy sê, myne is, ek sta nie voor en ek preek vir jylle. En wie hy jylle, as een van jylle, dink jylle kan hierdie plek vat. Maar wat sal die heerlijkheid wees, van gemeente wees, as elk een van jylle? As jylle so kan opstaan dat ek nie opstaan op een sondagmorgen Dan het ons geween As my plek ingeneem word want wie wat ek nie plek nie Ek het net een plek hier Solang jylle nog blij sit So ek sê dit, ja, jylle nou uitvermoorde As jylle opstaan, sal ek blij sit Ek sal lus wees om te praat Misschien sal ek sal ander plek kree om te praat ook Maar ek sal praat uh, Dit is nou maar my ding daar maar kom ek vir jy sê, baie keer het ons so hierdie, hierdie nissie en ek doen hierdie ding in die gemeente en wie is die ou wat kom in meng met wat ek doen ek kan nie bedreig wees nie besef jylle as ons praat van wettige en onwettige begeerte ek kan nie bedreig word dier niemand nie want ek is goed genoeg vir God en as ek my posiesie afgestaan aan iemand anders en het is om tot een voordeel Is dit nie wat Jesus gedoen het nie? Het hy nie, het hy self nie ontledig, die gedante van die diegene agene? Het hy nie die enige gewees wat teruggestaan het en gesê gaan dan bevat oor nie? Hy het het gesê, hoekom? Omdat liefde gewerk het. Jy sien, liefde koncentreer nie op my nie. Liefde koncentreer my volgende so jy sien, ek is so blij in dat die ding van liefde aangeraak want jy sien wat ons nodig het is in die formulering van ons behoefte of ons begeerte, kom die psalm dichter, hy skryf ons op psalm 7 erig, vers 4, skryf hy die ding hy sê, verlustig jou in die Heere dan gee hy jou die begeerte van jou hart hy sê, as jy jou in die Heere verlustig, dan gee hy wat? sy begeerte in jou hart en wie wat word jou begeerte jou begeerte, is precies in lijn met wat God sin is Ek praat ook teen opsig van verhoudings, ter opsig van ander mense ter opsig van hierdie grys areas. Ek praat nie van geneesinge en voorsieninge en beskerming nie. Geneesinge en voorsieninge en beskerming is jou begeerte wat God in jou gegee want dat uit jou, jou dag verontferf. En hy het dit klaar vir jou gegee en as nie 'n dispute daaroor nie. Dis afgemaak. Maar ons praat oor hierdie grys areas in ons verhoudings met mekaar en in ons in die oorvloed van ons besittings wil ek amper sê, ons wat westerlinge is, en ons wat materialisties of kapitaliste is jy sien, is so makkelijk vir ons om te val in die strik van die psig want er is genoeg genoeg maar jy sien, as my focus die heren is, dan sien jy sien my focus gaan al hoe verder weg van goed af luister mooi wat ek sê my focus gaan al hoe verder van goeders af en al hoe meer na mense toe die kroon van Godse schepping is die mens. En as my aandig en my focus en my oog die mens is, hoe kan ek mense bevoordeel? Hoe kan ek mense bemachtig? Hoe kan ek mense stimuleer? Hoe kan ek mense opbou? Ek sê vir die 2 gister trouw, ek sê die groote heerlijkheid van die juwelikslewe saam, is om een maat te hee, om 2 te hee, wat op mekaar gefokus is om in mekaar die enorme potentiaal wat God in ons ingebouw het om dit te ontdek dit raak te sien, dit te ontgin dit te ontwikkel, dit te geniet uiteindelik, uiteindelik is die grootste genieting wat daar in die leven is, is dit wat ons in mekaar geniet, kom is dit nie so nie, wat ge jy hoender vluis, is dit nie as jy welwillendheid en vriendelijkheid en liefde gedemonstreer ervaar van mense nie, as jy die voorrecht het om liefde en welwillendheid te demonstreer aan mense nie is dit nie die grootste wat aan die lewe is nie, jy sien dit sal al die goed as wegvat ek net kyk of ek nog een het o ja, ek het nog een uh, uit hierdie ding van hebzig uit uit die concept van hebzig uit en uit die concept van ek moet myself handtaaf teen ander mens, ek hoef nie. Ek hoef nie, ek is Godse kind Hoef myself die taand af nie uh, As ek daai goed Kom ons sê die onvergevingsgesintheid As ek die bitterheid As ek die, die grudge wat ek Tien iemand het, as ek daai goed Begin vertroetel, dan word dit A sonde in my leven, sonde in die Sin van, dit Mis Godse plan met my leven En dan wat gebeur Is God dink nie weer aan sondeomertreding Want nou jy het gesê, jy daarmee weggedoen So aan God Godse kant blok dit nie wat hy vir my gee nie. Godse beloft is nog iets my nie. Maar wie wat doen sonde in my leven, dit blok my van vrymoedigheid. Daarom het ek nodig om iets daarmee te doen. Nou, in die godsdienst patroon het ons geleer, ons, sê, ons moet ons sondes beleid, en dan sal God ons vergewe. Nou sien ons, God het ons slaaf vergewe, ons beleid dat ons vergewe is. Maar, jy sien, 1 Johannes 3, het gesê, as ons ons sondes beleid, ons het het nou, ons in die rechte perspektief gesien, dat beleidnis van sonde is nie een voorwaarde van vergifnis nie, beleidnis is dat ons sonde vergewe is maar kyk hoor wat sê vers 8, 1 Johannes 1, 8 hy sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie dan maak ons God tot leenaar en dan is die waarheid nie in ons nie hy sê, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, wat betekend dit? Dit beteken in die eerste instantie, dat as ek ontken, of as ek nie kan erken, dat die kruis ook vir my was. As ek nie kan erken, dat Jesus is een ster van die kruis, dat hy ook terwille van my oortredinge en ongerechtigheid doorbore verbruisel is nie. Dat hy ook die straf wat myne was gedraad nie. Dat hy ook my ziektes gedraad nie. As ek dit nie kan erken dan beteken die kruis vir my niks nie. Dit is wat sê, Hy wat sê, dat hy geen zonheid nie As hy sê, dan sê ek daarmee, ek het die kruis nie nodig nie So wanneer ek sê ek, ek het die kruis nodig Dan erken ek, ek het het ook gemis Ek het het ook nodig gehad Goed, maar nou wil ek een stap verder gaan En dit sê, as ek nou dit wat onwaardig is bedink As ek myself betrap, ek is bezig met een onwaardige, onwaardige begeerte Met die hebsig, dit is goed het waarmee ons in ons levens te doen he Wat maak ek daarmee? Wat maak ek daarmee? Ek moet daarmee handel Want jy sien, dit gaan nie net weg nie Jy het baie keer, ons kan maklik in die situasie kom Waar ons kan sê, wel God ding nie met ons sonde nie Ons ook nie, so ons sluit my net so aan Maar wie wat, dan gaat die ding nie weg nie Ons by die punt kom om te sê, ek neem het gevangen Ek sê, Heere, hierding is onwaarig, pas by my nie Die Heere, verkoal my nie, veroordeel my nie daarvoor nie God veroordeel en verkoal ek my nie nie Maar wie, ek het nodig om daarmee te deel ek het nodig om te sê, hierdie ding is onwaardig, ek neem het gevangen, dankie Heere, dit is ook onder die bloed, dit is ook onder die kruis, dit is ook weg, en ek doen daarvan afstand, ek neem actief, een stap, om daarvan afstand te doen, so dat ek nie die vloei van Godse Gees ter my leven blok nie, wat is die resultaat, een wens wat uitkom, is een levensboom, God sê, ek wil jou wens dat uitkom, Het hy nie gesê, jylle sal my getuig is wees nie. Jylle levens sal getuig, dat jylle aan my behoort nie. Jylle levens, die manifestatie in jylle levens sal wees. Wat die verskil is tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien. Uh, hy sê, jylle sal kracht ontvang, jylle sal my getuig is wees. En nou getuig ons. Hy sê, wanneer jylle verander word in jylle gemoed, verander is. Romeine 12, 2, hy sê, so dat kan bewys dat Godse wil goed welgevallig hangt volmaak is, die manifestatie moet bewys dat Godse wil goed die gevaag volmaak is ek weet dat baie van ons, zeker elke van ons, spook in ons levens met hierdie ding van uitgestelde hoop, ek wil jou die dag vanmorgen, nie die eier van stik in trappie gaan focus op Jesus dat is die synoefende van die, die tyd voorbij gaan handel die goed af wat onwaardig is Deel daarmee Neem daar gedagtes gevangen Kom in een vrymoedigheid So daar een vloei kan wees Onthou dat die paarskuip kan net volkom As die vloei aanhou gaan As daar onvergevingsgesintheid inkom in ons levens Wilk ons die vloei. Vader ek dank u vanmorgen Dank vir die woord Dank u dat Dat u Dit allereed vir jy saai gesê Dat u met ongeduld wacht dat jy genade, dit wat waarmee jy ons begenadig het in die geliefde, dat dit in ons levens sal manifesteer. En jyre, ons kom vanmorgen voor jy en sê dankie, dankie dat daar geen tyd by is nie, geen wachttijd nie. Jyre, maar dat ons kan deel met die dinge, wat ons kort laat stop, wat maak dat die hoop uitgestel raak in ons levens. Dankie jyre, dat ons by jy, door jy gees, inzicht kan kry in dit wat wetig en onwetig is. En dat ons weet dat jy wil vir ons lewe, want is in elk geval oorvloed. En nou kom jy en jy sê dat jy, jy geer het nog vir ons in ons slaap ook. En, so, en dan besef ons, die seen van die Heere is wat rijk maak, en ons moeitevolle volle arbeid. Gaan daar niks aan toevoegen. So ek wil liever, soos David sê, dat ek al die daal van my leven mag woon in die huis van Heere, om die lieflikheid te anskou in die tempel, om bewus te wees van die goedheid, so dat die goedheid ook kan vloe in my leven. Heere, dat ons, ons focus op die kan plaas, eerder as op die manifestatie van die dinge, op ons hoop, ons weet, dit sal in aksie kom, in plek kom, soos wat die paarskijp vol word eer die vader vir die inspraak in ons leven, dankie dat ons in mekaar verlevens kan spreek dankie heren vir oop oore om te oor wat die geest vir die gemeente sê in Jesus naam, amen